Білки або протеїни, казав він, вражають дослідника передусім складнотою і крихкістю своєї будови. Можна сміливо твердити, що жоден геній не зміг би створити те, що легко і незмушено творить природа порядком великої випадковості. А тож, випадковості Марто. Якби ми хоч на мить відмовились від цього поняття, яке ще греки покладали в основу світотворення, то зразу потрапили в нетрі антинаукового, теологічного світогляду, що простісінько провадить до Бога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 Навіть надії у всесвітньому масштабі, на щасливе майбутнє людськості. Але заразом народжується і розпач, бо й ми самі випадкові, тобто минущі, а з усяким тимчасовим існуванням, мовляв, за Шелінгом поєднаний смуток».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 Мудро не шукати того, чого не можна знайти, а подивися, яке міцне в людях прагнення продовжити свою тривалість. Якщо релігійний потайбіч уже зруйнований, якщо спадкове продовження вроді той гатунок безсмерті, що його так високо підносили біблійні євреї, нікого вже не задовольняє, то лишається ще відносна безсмертя ідеї, до якої кожен може себе прилучити по своїй уподобі. Тому люди ладні навіть жертвувати власним життям задля життя ідеї. І треба визнати, що ніщо так не зміцнює ідеї, як самознищення чи просто нищення людей в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 Смерть не має в собі тих таємниць, що їх витворив жах і людська уява. Обмін речовин припиняється, настає якась мить байдужості, сцепеніння. Потім починається процес розпаду білка, процес простий і добре нам відомий. Щоправда, не всі клітини підпадають йому відразу. Деякі зберігають ще властивість розвиватись. За приклад, цьому може бути хоч би волосся, що виростає на мерцях. Не обходиться в явищах смерті і без певних парадоксів. Ти, мабуть, знаєш, що білки нашої їжі підпадають передусім діянню шлункового фермента, пепсину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 «Яка бридота!» – скрикнула Марта. «На саму думку, про це можна втратити апетит». «Ця бридота, як і багато інших, доводить тільки які механічні і сліпі у своєї життєві явища. І тим більше дивує їх складність, яку нам, біохімікам, доводиться раз у раз поборювати. Та що там життєві явища? Будова якоїсь звичайної органічної молекули може приголомшити своєю витонченістю».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 Щоправда, він базується на припущенні, що речі є такі чи приблизно такі, як ми їх сприймаємо, з допомогою наших чутів. Цього основного припущення ми, видимо, річ довести не можемо, бо щоб перевірити діяльність наших наявних чутів,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 А Славенко надзвичайно охоче їх провадив, десь почуваючи